«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Террі Брукс. Пісня бажань Шанари. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Розділ перший. У чотирьох землях кінець літа повільно переходив в осінь. Пройшли довгі, тихі дні середини року, коли задушлива спека сповільнювала темпу життя, і здавалось, що часу вистачить на все. Хоча літнє тепло ще трималось, дні почали корочати, вологе повітря сохнути, а пам'ять про безпосередність життя пробуджуватись. Ознаки цього переходу були усюди. У лісах Шейді Вейл вже почало кружляти листя. Брін Омсфорд зупинилась біля клумби при будинку, на мить загубившись у багряному листі старого клена, що затінював подвір'я. Масивне дерево з широким і сучкуватим стовбуром. Дівчина посміхнулась. Це старе дерево було для неї джерелом багатьох дитячих спогадів. Імпульсивно вона зійшла з доріжки і підійшла до клена. Вона була високою дівчиною, вищою за батьків чи навіть брата Джаїра, майже такою ж високою, як Ірона Лія. Хоча її струнке тіло здавалось тендітним, вона була такою ж сильною, як і будь-хто з них. Джаїр, звісно, заперечив би. Але тільки тому, що йому і так важко змиритися з тим, що він наймолодший у родині. Дівчинка, зрештою, лише дівчинка. Її пальці м'яко торкнулись шорсткого стовбура, пестячи його. А сама вона подивилась вгору, вплутанину гілок над головою. Довге чорне волосся впало на обличчя. Не можна було помилитись, чия це дитина. Двадцять років тому Еретрія виглядала так само, як і її донька зараз. Від смоглявої шкіри та чорних очей до м'яких ніжних рис обличчя. Їй бракувало лише материнського вогню, а от у Джаіра він був. Бріндже мала темперамент батька. Холодний, дисциплінований, впевнений. Одного разу, Порівнюючи своїх дітей після однієї з найбільш ганебних витівок Джаїра, Віл Омсворт зауважив, що різниця між ними в тому, що Джаїр схильний робити все, що завгодно, тоді як Брін також робить це, але тільки після того, як все обміркує. Вона не була впевнена, на кого тоді батько сильніш образився. Її руки поповзли назад. Дівчина згадала, як згадувала бажання біля цього старого дерева. Вона тоді була ще дитиною і експериментувала з ельфійською магією. Стояла середина літа. Вона за допомогою пісні бажання перетворила літньо-зелене дерево на осінньо-багряне. В її дитячому розумінні це здавалось цілком нормальним, оскільки червоний колір був набагато красивішим, ніж зелений. І батько тоді... Розлютився. Минуло майже три роки, перш ніж дерево повернулося до нормального стану. Це був останній раз, коли вони з Джаїром використовували магію, коли батьки були поруч. Брін, допоможи мені спакувати решту речей, будь ласка! Покликала мати. Дівчина в останній поплескала старий клен і повернулась до будинку. Батько ніколи повністю не довіряв магії. Трохи більше двадцяти років тому він використав ельфійські камені, дані йому друїдом-аланоном, щоб захистити ельфійську обрану Амбер-Елесиділ у її пошуках кривавого вогню. Використання ельфійської магії змінило його. Віл знав це вже тоді, хоча й не знав як. Лише після народження Брін та Джаїра стало зрозуміло, що трапилось. Не на Віла Омсфорда вплинули камені, а на його дітей. Можливо, це зачепило і прийдешні покоління Омсфордів. Хоча немає жодного способу переконатись, що вони нестимуть у собі магію пісні бажання. Так її називала Брін. Загадай бажання, заспівай, і воно здійсниться. Принаймні так їй здалось, коли дівчина уперше виявила, що володіє магією. Вона рано дізналася, що співаючи може впливати на поведінку живих істот. Вона могла змінити листя старого клена, могла заспокоїти розлюченого пса, а також вивести на волю дикого птаха. Вона могла зробити себе частинкою будь-якої живої істоти, або зробити її частинкою себе. Брін не знала, як це відбувається. Це просто трапляється. Вона співала. Музика і слова самі приходили, як завжди, заплановано, Так, ніби це найприродніша річ у світі. Брін завжди усвідомлювала, що співає. Але в той же час була неуважною. Її розум охоплювався невимовними відчуттями, які охоплювали, затягували і робили дівчину якоюсь новою. А потім бажання здійснювалось. Ніхто не знав? Чи це дар ельфійської магії або прокляття? Про останнє думав батько, і Брін знала, що в глибині душі він боїться того, що можуть зробити ельфійські камені, і того, що вони вже зробили з ним. Після того, як Брін змусила сімейного собаку ганятись за своїм хвостом, доки той ледь не впав, і засохла ціла грядка овочів, її батько Ствердився у своїй думці і сховав ельфійські камені, не сказавши нікому де, і був упевнений, що їх ніхто ніколи не знайде. А от Брін не була у цьому впевнена. Одного разу не так давно, коли йшлось про заховані ельфійські камені, Брін помітила, що Джаїр дуже самовдоволено посміхається. Він, звісно, ні в чому б не зізнався. Але дівчина знала, як важко приховати щось від рідні, і підозрювала, що він знайшов схованку. Рона Ліа зустрів її біля вхідних дверей. Високий і кремезний, з іржаво-каштановим волоссям, розпущеним по плечах і зав'язаним широкою пов'язкою на голові. Пустотливі сірі очі, оцінюючи, звузились. «То як щодо допомоги, га?» «Я тут усе зроблю, не будучи навіть членом вашої родини, чорт забирай». «Дивлячись на те, скільки часу ти тут проводиш, давно мог би ним стати», – відказала вона. «То що ще треба робити?» «Лише те, що батьки спланували, а потім усе». На ганку стояла купа шкіряних мішків, великих і малих, складених стопкою. Рона узяв найбільший. «Здається, твоя мама хотіла, щоб ти побачилась з нею у спальні». Валетень зник на доріжці, а Брін пішла через будинок до задньої спальні. Батьки готувались до щорічного осіннього паломництва до віддалених населених пунктів на південь від Шейді Вейл. Мандрівка, яка розлучала їх із домом більш ніж на два тижні. Було мало таких цілителів, як Віл Омсфорд. До того ж в радіусі 500 миль від Шейдівейл. Тож двічі на рік, на весні та восени, батько вирушав до віддалених сіл та пропонував свої послуги там, де вони були потрібні. Його завжди супроводжувала Еретрія, вже досвідчена помічниця чоловіка, навчена майже так само добре, як і він, доглядати за хворими та пораненими. Це подорож, в яку їм не потрібно було вирушати. Але вони вирушали, бо були добрими людьми. Батьки Брін керувались сильним почуттям обов'язку. Лікувальна справа – це професія, якій вони присвятили своє життя, і не ставились до цього легковажно. Коли вони вирушали в ці милосердні подорожі, Брін залишалась наглядати за Джаїром. І цього разу до них доєднався Рона Лія. Еретрія подивилась на останні пакунки і посміхнулася, коли її донька увійшла до спальні. Довге чорне волосся вільно спадало їй на плечі. І ця жінка виглядала ледве старшою за брін. «Ти не бачила брата? Ми майже готові вирушати!» Дівчина похитала головою. «Я думала, він з батьком. А що тобі чимось допомогти?» Еретрія кивнула. Взяла Брін за плечі і притягла її до себе на ліжко. «Я хочу, щоб ти мені дещо пообіцяла. Не використовуй пісню «Бажання», доки нас з твоїм батьком не буде!» Брін посміхнулась. «Та я нею вже майже не користуюсь!» Її темні очі побачили, як хмуриться матір. «Я це знаю. Але Джаїр користується, навіть якщо він думає, що я не знаю». «У будь-якому випадку, допоки нас не буде, ми з батьком просимо і сподіваємось, що усе буде добре. Тож не користуйтесь, будь ласка, магією». «Зрозуміло?» Брін завагалась. Батько розумів, що ельфійська магія є частиною його дітей, але не визнавав, що це хороша та необхідна частина. «Ви розумні і талановиті такі, як ви є». Казав він, вам не потрібні хитрощі та виверти для успіху. Будьте тими, ким і чим ви можете бути без пісні бажання. Еретрія вторила цим порадам, хоча, здавалось, з більшою готовністю, ніж він усвідомити, що діти швидше за все проігнорують, коли розсудливість підкаже, що є можливість зробити щось легше. У випадку з Джаїром, на жаль, розсудливість рідко входила до його голови. Той був одночасно імпульсивним і до жаху впертим, коли справа доходила до використання пісні бажання. Він був схильний робити те, що заманеться, доки, доки це безпечно сходило з рук. Проте все ж, ельфійська магія трохи інакше впливала на Джаїра. «Брін?» Дівчина зібрала думки докупи. «Мамо, я не розумію. Ну, хоче Джаїр погратися з піснею «Бажання». Для нього це просто іграшка». Еретрія похитала головою. «Навіть проста іграшка може бути небезпечною, якщо гратись нерозумно. До того ж, ти вже достатньо знаєш про ефійську магію, щоб зрозуміти. Вона ніколи не буває нешкідливою. А тепер послухай». «Ви з братом вже виросли з того віку, коли вам щосекундно потрібні батьки, але все ж дам невеличку пораду. Я не хочу, щоб ти використовувала магію, доки нас немає. Бо це приверне увагу туди, де вона не потрібна. Пообіцяй, що не будеш користуватись, і що не даси Джаїру її використовувати!» Брін повільно кивнула. Це через чутки про чорних блукачів, так? Вона чула ці історії їх постійно переповідали у корчмі. Чорні блукачі це беззвучні, безликі істоти, породжені темною магією, вони завжди з'являються нізвідки. Дехто каже, що це володар чорнокнижників та поплічники знову повертаються. То ось у чому справа? Мати посміхнулася про негливості Брін. «Так, а тепер обіцяй!» Донька посміхнулася у відповідь. «Обіцяю!» Тим не менш, вона думала, що це лише чуткий. Пакування та завантаження речей зайняло ще тридцять хвилин. А потім її батьки були готові до від'їзду. З'явився Джаїр який повернувся з корчми, куди ходив за цукерками на прощання для своєї матері, яка любила такі речі. Вони обмінялись прощальними словами. «Пам'ятай про свою обіцянку, Брін!» прошепотіла мати, цілуючи її в щоку і міцно обіймаючи. Потім старші омсворди сіли у фургон і повільно поїхали запиленою дорогою. Брін дивився їм у слід. Допоки ті не зникли з поля зору. Того дня Брін, Джаїр та Рона Лія вирушили в похід лісами. І коли повернулись, було вже пізно. На той час сонце вже почало ховатися за обрій долини. Та тіні повільно подовжувались. До селища залишалась година ходьби, але і Омсфорд, і Горець так часто ходили цією дорогою раніше, що могли б орієнтуватися на лісових стежках навіть у найтемнішу ніч. Вони йшли не поспішаючи, насолоджуючись завершенням цього чудового осіннього дня. — Завтра давай порибалимо! — запропонував Рона, та посміхнувся Брін. — Погода така гарна, що неважливо, взагалі впіймаємо ми щось чи ні? Горець був найстаршим з трьох, тому завжди вів за собою решту, і завжди носив меч Лія у важких старих потертих і побитих піхвах, що невиразно вимальовувались під мисливським плащем. Колись його носив лише спадкоємець престолу Лія, але про цю традицію вже давно забули. Рона носив цю зброю лише з тієї причини що багато років тому саме з нею його прадід Меньйон-Лія вирушив на пошуки меча Шаннари. І оскільки Горець дуже захоплювався цією зброєю, батько подарував її йому, як маленький символ статусу принца Лія, хоча він був наймолодшим принцом. Брін подивилась на нього і насупилась. «Здається, ти дещо забув». «Завтра ми запланували ремонт будинку, і ми це пообіцяли батькові. Ми повинні зробити, допоки його не буде. Що скажеш?» Горець бадьоро знизав плечима. «Без ремонту ще один день будинок витримає. Ну, думаю, нам варто трохи розвідати околиці долини». Втрутився Джаїр Омсфорд. Він був худорлявий і кремезний, з ельфійськими рисами обличчя батька, вузькими очима, засунутими бровами і вухами, трохи загостреними, під копицею неслухнянного світлого волосся. «Думаю, нам варто подивитись, чи не здайдемо ми якісь сліди тих примар?» Рона розсміявся. «То що ти знаєш про блукачів, а, тигр?» Горець так іноді називав Джаїра. «Гадаю так само, що й ти». «Ми чуємо ті ж чутки, що і ви у себе, у Високогір'ї», – відповів молодший Омсфорд. «Чорні блукачі, привиди, істоти, що виринають з темряви. Про це постійно розповідають у кожному заїжджому дворі». Брін докірливо глянула на брата. «Це все, що є? Прості чутки?» Джаїр подивився на Рону. «Ну, а ти що думаєш?» Наподив Бріна, горець знизав плечима. Можливо, вони є, а можливо й ні. Дівчина раптом розсердилась. Рона, таких історій було безліч відтоді, як було знищено володаря чорнокнижників. І жодна з них не містила жодного слова правди. Чому цього разу має бути інакше? Не знаю. Просто вірю в те, що треба бути обережними. Пам'ятаєш, за часів Щі Омсворда теж не вірили історіям про носіїв черепа. Допоки не стало занадто пізно. «Ось чому я вважаю, що ми повинні дещо розвідати довкола», – сказав Джаїр. «І з якою саме метою?» Голос Брін став твердішим. «Ну і знайдеш ти щось небезпечне. Що тоді зробиш? Будеш співати?» Джаїр почервонів. «Якщо б довелось, то я б це зробив. Я зміг би використати магію». Вона обірвала брата. «Магія – це не іграшка. Скільки разів повторювати?» «Я щойно сказав, що...» «Я знаю, що ти сказав. Ти думаєш, що пісня бажання може зробити для тебе усе, що завгодно. Але ти помиляєшся. Краще нарешті прислухайся вже до батька. Інакше колись натрапиш на великі неприємності». Джаїр витрішився на неї. «Ти чого так?» Брін зрозуміла, що надто вже розлютилась, і у цьому гніві немає ніякого сенсу. — Вибач, — сказала вона. — Я пообіцяла мамі, що ніхто з нас не буде використовувати пісню бажання, допоки вони з батьком будуть у цій подорожі. Гадаю, саме тому я засмутилась, коли почула, що ти говориш про вистежування привидів. Тепер у блакитних очах Жаїра з'явився відтінок гніву. «Хто тобі дав право давати за мене такі обіцянки, Брін?» «Ніхто, але ж мама... але ж мама цього всього не розуміє». «Так, зачекайте на хвилинку». Рона Лія благально підняв руки. «Ось саме тому я радію, що зупинився внизу, в готелі, а не в будинку з вами двома». «Давайте забудемо про цю розмову і повернемось до початкової теми. То ми йдемо завтра на риболовлю, чи ні?» Йдемо на риболовлю», – сказав Джаїр. «На риболовлю», – погодилась Брін. «Після того, як зробимо хоча б частину того, що обіцяли?» Якийсь час вони йшли мовчки. Брін якийсь час все ще роздумувала над тим, що, як їй здавалося, Джаїр дедалі більше захоплюється піснею «Бажання». Мати мала рацію. Він практикувався у використанні магії за першої ліпшої нагоди. І бачив у цьому менше небезпеки, ніж Брін, бо користувався нею по-іншому. Пісня «Бажання Брін» могла насправді змінити фізичний світ, а Джаїр міг лише створювати ілюзії. Це давало йому більшу свободу дій і заохочувало до експериментів. І він це робив. Таємно, але все ж робив. Навіть Брін не була до кінця впевнена, що її брат вміє. День пішов, прийшов вечір. Над східним обрієм, білим маяком, висів повний місяць, а на небосхилі почали підморгувати зорі. З настанням ночі Повітря почало стрімко охолоджуватись, а запахи лісу стали важкими і різкими. Навколо піднялось дзижчання комах і нічних птахів. «Думаю, нам варто порибалити в рапахаладрані!» Раптом оголосив Джаїр. Усі промовчали. «Ну, не знаю», – нарешті відповів Рона. «З таким же успіхом можна зловити рибу в ставках долини». Брін допитливо глянула на горця, який здавався стурбованим. «Та не хочу я струмкову форель?» – сказав Джаїр. «А хочу заночувати в Дулні, ніч чи, можливо, дві». «Так само можна зробити це і в Долині», – відмахнувся Рона. «Долина – це як заднє подвір'я», – зауважив Джаїр роздратовано. «А от в Дулні є кілька місць, в яких ми не бували раніше». «Чого там боятись?» «Та нічого там боятись», – відповів Горець. «Я просто думаю, ну, слухай, чому б нам не поговорити про це пізніше?» «Дозволь мені розповісти, що сталося зі мною по дорозі сюди. Я ледь не загубився. Зустрівся мені, вовкодав». Брін сповільнила крок, пропускаючи брата уперед. Вона все ще була спонделичена несподіваним небажанням Рони здійснити навіть короткий похід у Дун. Подорож, яку вони всі здійснювали десятки разів раніше. Невже за межами шиї Дівейл є щось таке, чого варто боятись? Дівчина насупилась, згадавши занепокоєння, висловлене матір'ю. І ось тепер Рона. Горець не так швидко, як вона, відкидав чутки, про примар. Насправді він зараз був незвичайно стриманий. Зазвичай Рона сміявся з таких історій, як з повної нісенітниці, як це робила і вона. Чому ж він такий серйозний цього разу? Можливо, тому що є якісь причини вважати, що це не жарти? Минуло півгодини. Крізь лісові дерева можна було вже побачити вогні шейдівгел. Вони йшли стежкою, орієнтуючись на яскраве світло місяця. Вона вела їх вниз, перетворюючись з пішохідної доріжки на проїжджу частину. З'явились будинки, зсередини яких долинали голоси. Брід відчула, як на неї насувається перший натяк на втому. Було б добре залізти в затишне ріжко і віддатись нічному сну. Вони пішли вниз через центр Шейді Вейл, повз старий заїжджий двір, яким багато поколінь тому володіла і керувала родина Омсфордів. Формально вони ще господарі, але більше не жили там відтоді, як померли Щі та Флік. Корчмою зараз керували друзі родини, розділяючи прибутки і витрати з батьками Брін. Вона знала, що її батькові ніколи не було комфортно жити в Корчмі, Бо він не відчував жодного зв'язку з її діяльністю, тому що йому до серця завжди була близька професія цілителя, лише Джаїр виявляв справжній інтерес до того, що відбувалося в заїжджому дворі, і любив спускатись туди, щоб послухати чутки, які приносили до шиї дівейл мандрівники, історії, сповнені пригод, яких вистачало, щоб задовольнити дух невгамовного хлопця. Цієї ночі в корчмі було людно. Широкі двері відчинились, світло падало на столики, довга барна стійка була переповнена мандрівниками та селянами, які сміялись, жартували та проводили прохолодний осінній вечір за келихом, чи, може, другим, Елю. Рона посміхнувся через плече Добрін і похитав головою. Ніхто не хотів, щоб цей день закінчувався. Через мить вони підійшли до будинку Омсфордів, котеджу з каменю та розчину, що стояв серед дерев на невеликому пахорбі. Вони вийшли на бруковану доріжку, що вела крізь живоплід і квітучу сливу до вхідних дверей. Але Брін раптово зупинилась. У вікні передньої кімнати горіло світло. «Хтось із вас залишав лампу, коли ми йшли сьогодні вранці?» Тихо спитала вона, вже знаючи відповідь. Хлопці похитали головами. «Може, хтось заходив у гості?» Припустив Рона. Брін подивилась на горця. «Я замкнула будинок». Якусь мить вони безмовно дивились одне на одного, відчуваючи неясну тривогу. Джаїр, однак, не відчував нічого подібного. «Ну, давайте зайдемо і подивимось, хто там» заявив він і рушив уперед. Рона поклав руку на плече хлопця і потягнув того назад. «Хвилинку, тигре, давай не будемо поспішати!» Джейр вивільнився, знову подивився на світло і озернувся на Рону. «Ти що, думаєш, там чекає один з блукачів?» «Та припинити цю нісенітницю!» Різко наказала Брін, а її брат посміхнувся. Отже, ти справді про це думаєш, так? До нас прийшов один з блукачів. Ага, і запалив спеціально для нас лампу. Сухо прокоментував Рона. І вони знову втупились у світло. Ну, не можемо ж ми стояти тут всю ніч. Нарешті, сказав Горець, витяг меч Лія і пішов уперед. Давайте подивимось, ви поки що залишайтесь позаду. «Якщо щось трапиться, повертайтесь до корчми і приведіть допомогу. Хоча не думаю, що щось станеться». Вони підійшли до вхідних дверей і зупинились, прислухаючись. У будинку було тихо. Брін передала Роні ключ від дверей, а потім вони зайшли всередину. У коридорі стояла непроглядна темрява. Був лише клаптик жовтого світла який зміївся в короткому коридорі, що вів до кімнати. Коротка мить вагання, і вони уже мовчки йшли коридором до вітальні, яка виявилась порожньою. «Ну, ніяких приводів тут немає!» Одразу ж оголосив Джаїр. «Тут немає нічого, окрім...» Хлопець так і не закінчив речення. «З темного кутка вітальні...» На світло вийшла величезна тінь. Чоловік, понад сім футів на зріст, одягнений у все чорне. Він відкинув капюшон назад та відкрив худе обличчя, обвітрене і жорстке. Чорна борода і волосся. Грубі і пронизані сивиною. Але найбільше привертали увагу очі, глибоко посаджені, вони знаходились у тіні брів, і здавалось бачать усе, навіть те, що приховано. Рона Лія поспішно підняв меч, а рука незнайомця виринула з-під мантії. «Тобі це не знадобиться!» Горець завагався, на мить подивився в очі незнайомця і опустив зброю. Брін та Джаїр застигли. Не в змозі ані розвернутись, ані втекти, ані заговорити. «Нічого вам боятись!» – пролунав глибокий голос. Ніхто з них не відчув особливого заспокоєння, але всі трохи все ж розслабились. Темна постать не зробила жодного кроку. Брін поспішно глянула на брата і зрозуміла, що той пильно спостерігає за гостем, ніби щось обмірковуючи. Гість подивився на хлопчика, потім на Рону і на неї. Невже ніхто з вас не здогадався? Тихо прошепотів незнайомець. На мить запанувала тиша, і раптом Джаїр вигукнув: "Аланон!" На обличчі хлопця відбилось хвилювання. "Ти, Аланон!" Кінець першого розділу. Дякую за прослуховування.